Вологовинці лише з неба і Галька із кумом своїм любиться, Голі ноги, мов дула зеніток, У гору задерши. І так любляться вони, Що й літака над собою не чують. Що ж, коло вони зробили над Жомерівкою, Та й сіли знову на колгостному дворищі. Так Толя Коваль потім і казав про політ свій, Сия ще дівувала і на власні вуха чула. А він грамотний був, у червоній кіноті отслужив і усілякі культурні слова знав. «Що ж той самоліт? Люди, як мурашки, хати сільські, як черепашки, а моя галька, як проститутка. Так, може, звиняйте слово те, що ви просили його пригадати? Проститутка і є?» Уже сонечко торкнулося верхівок золочених осінню верб. Уже робітники цегельні перша зміна проїхали повз мідвір стареньким деренчливим автобусом у сусіднє село. Коли межу переступила дружина героя мого кролика Баба Софія. Про мої філологічні пошуки на Кутку вона не знала. Я не хотів залучати до творчого процесу її, аби не здогадалася, що пишу про історію, яка трапилася не так давно із чоловіком. Але Софія сама втрутилася у творчий процес. Поклавши на підвіконня кружало стиглого соняшника, вона почала жалітися мені, як останній інстанції. «Не віддає чортовала худра мого кролика! Що уже я сварилася? Кролик там!» як кабанюра, скільки я йому трави переносила, скільки буряків поперерізала. Якби уже у них там що получилося, мені не було б так обидно. Але ж я й сама давно знаю, що мого дуралея давно вже у метні похорон, хоч на слизькому язику його ще й свайба. Він сам часто каже, надівок через тим зирячи, забрав, Боже, силу, «Забери, помишленія!» «І охляне мій кроличок у того червоного ліхтаря! У неї і трави уже нема, де скубнуть! Увесь берег витовкла, випрасувала худими ребрами своїми трав'янка погана!» «Трав'янка!» – щасливо вигукнув я, молотячи на друкальській машинці останній абзац оповідання – Куди це слово і просилося, куди і лягло, наче остання цеглина, у вимуровану стіну. Саме трав'янка, а в моїй голові, наче коротке замикання. Світовий літературний процес на даних етапах, як сказав би мій номенклатурний герой, було порятовано. Секс комсомольський Уже, я здається, розповідав цю історію в своїх книгах. Але вона така багатогранна і парадоксальна, і водночас така типова для епохи так званого застою, що її можна розповідати безліч разів, кожного разу відкриваючи нові грані. Головне ж, що вона не вигадана, як і більшість моїх історій. Якби я вигадав її, Мене можна було без вагань записувати у генії. На жаль, у цій історії немає жодної вигаданої сцени. Усе відбувалося насправді у братній соціалістичній Польщі, куди я у складі напівофіційної, напівтуристичної від Комітету молодіжних організацій делегації прибув навесні 68-го року напередодні відомих чеських подій Добрий сюжет для роману про застійні часи і взагалі про тоталітарну систему Як мене з допомогою КГБ споряджали до Польщі додавши до делегації уже в останні дні спеціальну агентшу для стеження за підозрілим письменником Досить симпатично, але, на жаль, на шостому місяці вагітності і я змушений був нікуди від неї не відходити, оскільки, як людина більш-менш вихована, носив її досить тяжку валізу. Втім, агентша тримала мене на дуже короткому повідку. Проводжала мене навіть до дверей в биральні. Можливо, боялася, що я передам американським військовикам плани свого нового роману, або мене захочуть викрасти таємні слуги імперіалізму в братній соціалістичній Польщі. Що ж, незадовго перед тим мене було названо з високої трибуни високою посадовою людиною націоналістом. А мій новий роман «Катастрофа» був підданий, як тоді казали, заслуженій критиці за ідеологічні помилки політично незагартованого автора». Хоч автор писав роман у лавах рідної радянської армії, з якої не так давно і повернувся. Це був мій перший виїзд за кордон. Хоч справжнім кордоном між двома світами. Тоді була Берлінська стіна, а смуга поблизу Перемишля, де нас шмонали прикордонники. Так собі, для ока світової громадськості. Але... Про секс. Ми приїхали до Варшави напередодні католицького великоднього свята. Костьоли нагадували про зоростінні тунелі у Небесній Блакиті до Бога. На перонах земних станцій грали на органах і співали про вічні янголи. Керівник делегації Наймення Лев, ідеологічний секретар провінційного обкому Комсомолу. Вирішив. Що для нашого ідеологічного здоров'я корисніше думати про земне, а не про небесне. І у великодній вечір чоловічу частину групи повів на вечірку із трептизом до якоїсь поганенької кав'ярні. Щоб не шатались по костьолам. Із жінками у готелі залишився комсорг делегації, отримавши суворого наказу керівника та різко посилити антирелігійну пропаганду. Але навіть у цій поганенькій кав'ярні ціни для нас, радянських пролетарів, були зависокі, і Лев розпорядився узяти горілку із собою, нашу рідну московську. До соціалістичної Польщі ми привезли її повнісінькі валізи разом із гіпсовими портретами Ілліча, які просяться до окремої оповідки. Замовили ми лише вино по пляшці на стіл, а в кишенях мали сухенне, що пахло мишвою печиво, куплене у складшину на останній радянській станції. Ними закусували. Офіціанти, наближаючись до наших столів, у закутку зали Кривилися презирливо, відверталися. Клієнти ми були вкрай невигідні. Давалася в знаки і гоноровита польська кров. За столами сиділа репана українська мужва. У завеликих очі нових комбайнерів, трактористів, робітників тоді споряджали за кордон трудові колективи. Радянського пошиву в чорних костюмах. Ми ж перед варшавськими європейцями не комплексували, дістали з кишень свою московську, трохи не по пляшці на кожного, розлили у високі для вина фужери, випили по-першій, запили легким польським вином замість води, пожували по сухому печивцю. На протилежному від нас краю височила сцена, до неї вели широкі й довгі, через усю залу, сходні, схожі на пароплавні, але без поперечок. Вони ніби продовжували сцену, робили її ближчою. На сцені і сходнях виспівували та витанцьовували актори і акторки, які дуже вже поношені. А втім, нашим хлопцям було те байдуже, наливаючись принесеною горілкою. Вони нетерпляче очікували на основне дійство, заради якого заплатили, зваблені товаришем Левом, і своїх кревних і вельми нещедрих злотих за вхідні квитки. Для радянської людини, ідеологічно і політично засушеної, як листок у шкільному гербарії, оголення жінки на сцені видавалося вершиною і сексуальної свободи і рослинного буржазного мистецтва, і збуджуючої розпусти водночас. Нарешті сцена потонула у таємничій напівтьмі. Угорі заблискали пологкі ліхтарики, тріумфуюче залунало щось на зразок фанфар. І з'явилася вона. Та, що ось-ось продемонструє перед усією залою свої жіночі приваби. Навіть здалеку витко було, що акторка, так би мовити, не першої свіжості, підстаркувата і сухоребра, як драбина. Але нашим хлопцям, одірваним для зміцнення радянсько-польської дружби від своїх законних дружин і позашлюбних зв'язків, які навіть ідеологія засушених гербарію без була ліквідувати, вона здавалася вершиною жагучої, бо легко як їм здавалося доступної жіночності. Обличчя їхні вище середньої вгодованості, бо в українських селах, незважаючи на застійні десятиліття, було що і їсти, і пити. І почали буряковіти, коли жінка на сцені ще й не починала роздягатися, а лише розгойдувалася під музику, демонструючи рухливість свого стану. Коли ж вона скинула накидку і прошерехтіла блискавкою на плаці, обличчя членів нашої делегації зробилися не менш пурпурові,